V e salatu ve salam ala rasulna muhammed wa ala alihi wa ashabi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Azzurra, vetëm për ti ndim dhe kërkojmë, të të Allahu nazjul falenderojm vetem per tin dim dhe fale kërkojm lavdata te bekimet Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote shikues të nderuar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 Çka thot të feja për to? E pastaj hapim mundsinë e inkuadrimit të juaj me telefonata për të pritur pyetjet dhe sugjerimet që na vijnë nga ana juaj. Në takimet e kaluara kemi pasur rastin që të mësojmë dhe të uh, shtjellojmë temat që flasin për dukuritë negative. Çka thot të feja për dukuritë negative? Çka thot të feja për të gjithë ato që jenë përhapur në shoqërin tonë dhe jenë të këqia dhe të shëmtuara. Edhepse, pa dyshim, kanë betur shumë nga ato që nuk patëm mundësi të trajtojmë, nga se dëshruam që të jahapim mundësin temëve tira që edhe për to kemi shumë nevoj. <coughs> Tema që të të filloj që nga sonte të trajtojmë me lene allotë manuar e në vijim është një tem që është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 Gjenemi. Epse ka fakte të pëmohushme, edhe fetare, por edhe logike shkensore, edhe fakte nga në tushmëria njëriut, që flasin për vërtetsin dhe saktetin e tërë kësaj që po flasin për te, me gjithat, ka nga njerësit e, set, e muhojnë këtë dit, e muhojnë këtë botë jo që nuk punojnë për te, por edhe talen me ata që besojnë në botënë për te ime. Dhe zakonisht, aja me cilën tentojnë të bindin vetë në tynë e se e kanë me të drejtë, është shumë e ollët, edhe shumë, shumë, jo, jo e logikshme, jo, jo argumentuar, jo e rësyshme, nga se fakti, vetëm që njerëzit, në qovës është fakt, dhe përse nuk është fakt kjo, por, po thëmë, uh, arsyja e vetme që i shtuje njerëzit, ta muhojnë këtë dit, ta muhojnë këtë bot, është se nuk e shohim, se kush në karë për e atje, e kështë më rathë, muhojnë rinjalljen, muhojnë logarin, e shumë të tjera. Por ka nga muslimat, e besojnë këtë dit, por kjo dit dhe kjo bot,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 ni e tenton nga këto prezantime dhe nga këto përshkrime hyn ora të këtyre dy vendbanimeve ringjallja zhvillime që do të ndodhin ditën e gjykimit llogaria logaridhënia kalimi i urës së Siratit është shumë e shumë të tjera që janë të rëndësishme të njohim se ku ndruar njujë qëllat shndrohet në bindje dhe bindje qëllat shëndrot në një mëtarë që në lëviz për para, në bënd të jemi aktiv, në gjallëran, në afronë më Allah në gjallëvala, i apë kuptim jetës në këtë botë. Antaj besimin Allah në gjallëvala nuk duhet të një besimi thotë, një besimi pandikim, një besimi pa fryta, në besim ashtu të të urek, për tu e ti apë gjallëri. Besimin Allah në gjallëvala, i apë gjallëri besim tarit. I apë, i apë,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 Vëllaj, kër e njojmë din e gjukimet, e njojmë drejt bujarin, e Allah o të zogjel, sa është Allah o bujarë, sa i jepë Allah o krijesave të ti, sa shumë fish i shpërblen për punët dhe angajimet dhe sakrifica që këtaro bi kam bërë në emër të Allah o dhe në rrugun e ti. Nuk e njojmë fuqinë Allah o gjelë të gjelalu hu dhe ashparsin e dënimit të ti, Nuk mund të njojmë drejt për vetë se për mes njojës e botës jetër. Nuk e njojmë drejt asë pushtetin Allah të Azo Gjellë për vetë se në qëse këtë e bëjmë për mes njëtës gjukimit. Këse këtë botë Allah Gjellë, ukep njëzë e pushtetë, ukep njëzë e fuqi. Dhe sa nga këta njëzë e keq përdorim këtë fuqi dhe...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 Këra dhe dhe tjera e pa këra asushme. Ese begatia më më dhe në këtë botë është, ta njohim Allah Gjellalu. Njohet që na u shqenë zemrë me dashuri. Dashuri cila në lëviz, me ëndje dhe kënjatsi, ti përrulemi, ti nështroemi, ti ndim adhurimet, dhe ti shiojmë ato. Dashuri më dhe Allah Gjellalu, ala cila i lërgën të gjithë të hamendit dhe hezitimet, në bënd të jemi të qëndrushme dhe stabil, pa u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 e arrim, që të ku e nërruar, është ne i dim gjërat, nuk na mund gëndit uria, që të ku e nërruar, na e dim që ka mirë, dim që ka keqë, po prapë, nuk për lëvizim se duhet në drejtim të sëmires, nuk përlargojme sa duhet nga burimet e, e sëkeqës, dhe nga vëprimet e këqës, nuk përlargojme sa duhet, po teoria për eksistan, mësimi për eksistan,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 njohja e ditës e gjukimit, njohja botës që të të të të, Subhanallah, para më dheve të këmë këtë hadith, ku Muhammedi sallallahu aleyh e sallimë të të, do të silët ditë në gjukimit, njeri jo më i përvoajtur në këtë botë, njeri më të hekt nuk ka, kjo është njeri më i hekt në këtë botë, ndaq me varfri, ndaq me smundje, ndaq me telashe, ka hek, fart, ka hek, por ka qenë besimtar në Ka qenë pa thyr. Ka qenë i drurshëm. E merr Allahu xhallehu ala ka t'nireshë kuon zëvor. Kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ne duhet të besoj kërcbindje. Kjo shpallje. E merr Allahu xhallehu xhilanu shiku zëruar dhe e fut në xhenet kështu dhe nxir. Më s'njera, e futet më herë. Do të jyli zhytje momenti vetëm e fut dhe e nxir më herë. Kaç kanë xhenet kënyri. Çoste, të shkurtar shumë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 si lë ditë në gjëkimit njëriju, që nështë ta ka pasë kënë atësi, nështë ta është, e, ka pasë pas fuqin këtë bëhet, pasuri, ka leviz, ka hongër, ka pi, ka pasë, por fatë këtë seshtë në logaritë besimit ati. E kam hua Allah në gjellë gjellë al hu, s'ka besu si duhet, ka qenë mëkatar, e ka këtë përdojnë begatit Allah në gjellë u ala. E merë këtë njeri, thotë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, Allah e mërë këtë njërë dhe e fudë në gjëhënemë, kështot, beq, dhe e nëzirë. Feqë një zyjtje të shkurt, dhe dhe dhe në, dhe të jam, dhe, helë rëjë të naimin, këtë, o rob jam, a je kënasht nëherë, a të kujtot nëherë që ke? Thot, gjith, gjith, i ke, dhe të kërë rëzës jëmë kënasht, gjithë këmë jekë, gjithë, gjithë i hekti më kënë, gjithë, kërë kënasht j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 Pas të vje bota tjetër, vje gjeneti, ku jenë kënësit e pakofeshme, në gjenet s'ka haram, s'ka të daluar, ko me djepë Allah u gjellera nga të gjitha që i kërkan, do të mjaftojnë dhe përtej kësaj, s'ke mundësi me shqytzu. Ndaj, në jepë një lej në gopsie, në jepë një, një, një lej imuniteti përbalë lëkbive ndaj kësoj bote. Njoja e botës tjetër, një lej shprese, se në qofë se hakun tonë,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 kanë shpresë. Sado që dikush bën pa drejt, të nuk ke mundsi, ke provu, je ja angazhuar përpjek, nuk ke mundsi me nxirhakun tën, s'ke mundsi. Mosu demoralizo. Mosu të shpër. Por jemi me shpresë ndalla Xhe Lewala se ka marrë së, së shpëtië e ditë ku ke me nxirhakun tën. Është shumë, e shumë dobi të tëra të ku ndruar që pritet të arrihen me një hyjën ton të, të botës së partejme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 Po, po të të nga mëspohin më dhina shumë e to dhe më ngëtë në pasë pasohjam dhe sta më vanë. Së përsa është e vogër dhije të zizë nuk kamë shumë. Po, qëtër kytja? Kytja tjetër, nana jeme për në dohanin, dhe ndovë shpesh që më mdhi pare me blje dohan. Po, në i fanë që nuk më nga dhonë pare se dohani është haran në ti, zdo më bërë pjesë dhinajit me zonë zotin. Po? A hin dhinajnë në të e refuzojn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 Qysh më i me i kompëndzu përse am, am i foljë zote që nuk i kom në gjinu, qysh me reagu për, për më në foljë zote dhe am me në gjinu ta shakur nëse më në ndonjë kështirë. Po e qartë, e qartë e kur tëmë. Kallim djerës, ma tërej mirë. Uh, se përket pyqës e parë se ki një vajsht të voglë dhe përshka kësa ja është leveshme, provokon sabrin tën dhe ka një nuk i sabër të mjaftuarshëm dhe ndoshta sidesh jo mirë me të. ëh uh, unë kuptoj këtë si problem përgjithshëm. Interesant është tek njerit tek të, të gjithë ka humbur sabri. Dhe jo që njerit nuk kanë durim me dëgjun një tjetrin, jo që nuk kanë durim me e kuptun njërin, po ky durim ka folur me humbur për botë fëmijëve. Prindin ko sabër me edukov fëmin e vet. Nuk ka sabër me dëgjov fëmin e fë vet nuk është sabër ndaj të metave dhe probleme që i shka këtanë, fëmiju ti që ti të retonë sikur se duhet. Kjo është probleme, vëllaj, vëllaj, vëllaj. Mirë, po, ne duhet, ka thonë përgameri së osërën, inne me së sabëru, bitë të sabër, durimi a rjetë duke u angazhurën me që i ndrushëm. Nuk mund të mendojmë se, përshemullë natëm bimë me flejtë, dhe nuk kemi durimë, nësabat kurqojmë në, kur në karë durimi të, të kre nuk vje durimi si shpallje, por vje si angajim, për pjeku mundohu, angajohu. Në meni, kur të vjen, në dështë ta një veprim, me bo, ju qështë duhet, një ragim, në dështë ta të pa madnaj në i vazës, lërgohu për i saj, ullu, me rabdes, bënjë të zovebrime që në kam supe nga në meni, së rësam që për mes tyhne, të fikim të zjarin e, e, e, e, e hidrimit dhe mlefit, që kjo pasaj në bënë me i te kalu kufit e durimit.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 Emi smut pa fëmia 2 vjeç. Un e kuptoj me koh fëmia i riton. A do të më kuptoj se je smut, je lut. Ai ai, ai kupton i riturë. Po fëmia ni vjet 2 vjet. Qysh ku I don't know, I don't love, I don't dashuri, I don't respect, I don't ngrohsi familja, ai këtë don. Ai nuk e kupton ajë lutas, jo luthi. Nuk e kupton ajë smut, ajë smut. Ai këtë se kupton. Ai se kupton, ajë ka probleme, ka probleme. Ai don't dashuri, këtë don ai. A të duhet që ta kuptojmë drejt këtë relacion?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 A a a a a a a and deron sa duhet. Nëse ai po po familja e ti ju. Jo. Në spaku këtë periudhë që rën tek baba e saj tek nuna, se le të gëzoni respekt, lezoni dashuri, le të zëni ngrosi familare. Gjasë nëse gëzon, wallahi kjo do të ketë ndikim pozitiv, edhe nëse kur bëhet grua e dikujt, nënë e dikujt e kështu me radhë. Por zakonisht ata që nuk kanë pas mundsi më prietu, dashuri prindrore, ngrosi familare.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 الله هو الدين المسلم اي مكدروم من التلفونات تيتر السلام عليكم واش عليكم السلام ورحمه الله ا كيفاش عم يبوني تطيتيه تديش الله ان شاء الله ونرضى من اللي ديالي هو اركنا ندرسوا على هذا الامر ايان هو ديش على ديت اربع انا في جامعه المسلمة هو هو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 por ka mundësit tjetë problem shëndetsor. Shikot, pëse fëmija nuk e, ka se fëmija në nëjesin është i lidur me gjirë në nësëti, është bërim i vetëm i ushësimit e ti, qumshti në nësëti, ka dhe qëka pëse nuk e mërë. Ane shikot e mija, nështë atikin e më kontrolu, nështëta nështë, nështë, kvaliteti qumshtit ka problem, nështëta goje e fëmijës ka problem, ka dhimbje, nështëta Allah alëm që ka mund në pasë shka që me i këshyrë, jo me shku në Heimalia, që ka i bën Heimalia, fmisë në kemergjinin, që ka ka lidhja Heimalia me këtë punë, jo të me shkru, por me i shku këto aspekte që i përmanë. Dhe dyta, mirë është me i këndu fmisë Kuran vetjo, jo të me shku me shkru, po e ki të mburuj e muslimanit, një ibrin mburuj e muslimanit, e ki atje lutjen që i këndu të fmisë për mësyshë është një lutje e shkurtë e lexon lutjen mësh me lexoi surën Fatiha nuk e din Fatihan lexoja e gjënë po libra kaptin al Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yakndon surën falaq kulauzu birabil falaq rabb basay kulauzu birabinnas yakndon këtu Themelin Allahu جل الله nëse ka një mësues apo diçka largohet me Lena vott manduar. Por ju, jo, ju jo me Himalia, nga sa Himalia nuk bën zgjidhje as për këtë punë, as për asnjë punë që njerëzit e përdorin. E ankuadrojmë televizion tetar. Të të Selam alejkum. Aleikum salam ورحمه الله. A, a bëhet abonetë bune këti? Po, orna la, po ndajmë. Bijol, falësh, po të nxjerr shora, mos të gjej ul familja, po toj. Shqobuksa, sabah, po i fol pes voke, është krahu vakshile. Ata dhe ata e pulje. Po. Arjan Agushi, goverdhejia për shërbë, që ka thënë që konkret fundit, ai ka vëdocs qeveria këtato parlament nikon çeki këta fundit të Kosovës. Po. Ja, ai ka punuar Elmo Dashfçi, ti ne jatot Prizreni i to duke 14. Po. Po. Po. A ai kjo? Po. Sallallahu alejkum. Elajkum salam wa rahmatullahi wa barakatuh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 me lejnë e latëmanu, në bëse që i largohat kjo problem. E dyta, pëse përket dhe të të të të kësaj këngës i ka dal, në shiku e si i përmen në disa qërtje, nuk e di se i ka përmen në disa nga gjëlarët, ose e, nuk e di qëka ishte arsuja. I ka përmen, përshka kësë në mërështë në dretim të të tyrë, nuk e di ka pas shpesh herë fatë këtsisht, do të, të katapos sulme nga media të ndeshme të cilat u kanë shtrembruar fjalët i kanë kërcëndurur fjalët që faktikisht shkaktojnë një fjalë pezmi e, mes e, mes e, gjematit popullit dhe ogjllarëve. Por këtë sion tu arrit, alhamdulillah, dhe foma ogjllarëve do korrit edhe më tepër dhe janë vaktëmir më të pranuar në mesin e popullit. E suplik ti diellit që ka bëk këtë punë. Kë, Ky do të thotë un nuk e kam dëgjuar at këngs aty, po dashum ka muzikë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 Ash bën një djeshmëri e shumë e lartë subhanallahu për ballë mbrojtjes së Islamit. Edhepse, të ti, të tira, të tira, të muzika, edhe pse shokët e tij, në këngët e tij, ana kanë treguar të tjera që dëgjojnë ato muzikë, por durën një fjalë edhe më denigrues, edhe më poshtrues, edhe më fyys, ta askush thot për këtë punë. Ta askush nuk e qacion Kukun për këtë punë. Ta dëm njëri që i mbron disa vlera dhe akuzon dikën që padrejtisht po na trajton neve muslimanëve, ta tash osh bëjë moda se vallahi kush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 Po, ti ka xhurdhës të kesh poshtë timen në atë gjuhë. Po. Xhejtoni ska posk kërkjesa. A e kanë refuzuar kërkesën e Allahut asojë? Te refuzimi i tij ndaj kërkesës së Allahut për të bërë sejdëadimit ka shkaktuar që ai të debohet nga mëshira e Allahut xhallala dhe të tet i mallkuar përjetësisht. Me se Allah xhallala e ka urdhëruar që të bëhet sejdë për ulje, por jo për ulje adhurime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 që kam di pyqe njënën e kam dialin e kam dështë për më djeqar kualet paskona marqipon kurani dhe ton den gafit njësën e kurani po, një të den po diska po më brengos një që shkon për një hoqe dhe aj hoqa dhe të aj don, qatot aj hoq qashtot tjert i, i ndëgjën edhe juve dhe të hoqebatir posot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 Nëse nuk ju lart ku suncis ban, ushtë ndalun, po unë kombajë në arkësyje. Po, qartë, qartë. E qartë. Elikum selam ve rahmetu. Ë, sepse për çdo sport alhamdulillah, kjo është një nimet i madh, më pas në djalë kët moshë, që është moshë e rrezikshme, mosha e adoleshencës dhe pubertetit. Edha në kët moshë të drejtuar ka Kur'ani, ka namazi, ka xhallallaret, kjo është këri mëdha vetë apo kur ti shkon te një hoxhë i pëlqen nuk ka të ke keq se kjo përderi sa përderi sa kjo nuk ndikon ç't larguohet prej tjerëve. Për shembull, nga një njëri-njiri ka një hoxh të preferuar, atë e ndëgjon. Mirpo, gjatë ndëgjimit të këtij hoxhë fillon me idar të hoxhëve të tjerë. Kjo është harimat. Dhe ai hoxhë mban se mos m'ulidh me këtë hoxh, por m'ulidh me të vërtetën. Dhe nezero është i shfaqur argumenti dhe vërteta për hoxhë tjetër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 se kur femra, e cilë është me cikël, e kapë Koranin në dorë. Dhe do në me lezu, Koran duke e pasë Koranin në hapur. Dhe me duartë e saj e prejë Koranin. Këtu o problemi. Dhe shumë nga djetarët e ka ndaluar që gruaj e me cikët të prejë Koranin. Por ka dhenë qovë se dhe mështë dhe kanoj me e prejë Koranin, atër e li të bënë këtë me një loj, me një loj, qarqafja, apo pëshkirja, apo një loj,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 Çka bëni musliman vëndit pa Kur'an? Lexojn Kur'an. Lexojn Kur'an. Edhe përmanc edhe me Kur'an hapur. Nëse i duket se disi sinë ciklin me prej Kur'anit sprijs pun, mbështillen me një peshtë lezë, po lezë Kur'an. Qase cikli menstrual është një sprov që ka godit femrën pa dëshirën e saj, pa kërkesën e saj. Dhe largohet gjithashtu në kohën e caktuar ju kur femra dën, do të largohet për dalim nga, për shembul, rast i gjunër lukut, a i në mullo kur dan? A si i skarë që i mërzu kur anë, për shembul, gjunër i pa pasër, nëse mund mullo kur dan? Nëse kjo gjendje nuk është e këfemra. Nëse femra nuk, nuk, nuk, nuk, nuk valet nga dëshirë e saj, sa zhja të cikli. Dhe për diri sa është e detyruar të këllënë për këtë gjendje, dhe nuk ka zgjidhe tjetër, nuk muna e të latë pasurit kura e danë, nga cikli menstrual, atë e në këtë rast, pa dushim se privimi i saj nga ledzimi i Koran dhe të ishte patrici. Privimi i saj nga ledzimi i Koran dhe të ishte patrici. Ndaj, nuk ka problem me ledzë u Koran, për përmenë nuk ka pik dileme, por përme e mbajt, atërë, në qofë se nuk të mjaftojnë kopertinat si penges mes duarve tuaja dhe ajetëve të Koranit, vendosë një përshkërë në të, ose veshë dorë zëndorën të ndë, d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 a do ka qenë me në smungjet ka të verit, po prapë jo më kujtetë për me te derit dë më thonë të s'ka vdikë po ka orë më pravet prej Amerikës për dhe mujën e fundit dë më thonë më ka thonë që s'ki nevoj morë të në kujtetë në tash vëtë përta hmm. e mu më ka me të shumë e rrët që momenten e fundit kër të vdikë këm jo s'kjo më konë a fërsojna dhe dvite që e kam këshyrë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 a më kemu shumë ka brengot që pse ka thon atë las, e doshta me di të juve a, ashtë kjo se vabë që e këmë këshyr, a këmë hynë gjëna diqka, edhe asoj kurë që e bëj hauat për që të fjartë që e ka thonë. E qartë, e kuptu me qartë, e qartë. Pa dushim se mu kujdes për njerën e smut, për njerën e vjetër është nga veprat fisnike, nga veprat që ka se vabë të malë, dhe që nëreshtë, kur këtë e bënë,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 fëqin, kojëshit e një të të të të. A të që ti e ke këqyër dhe e kërës për te, si kur që përmende, e ke pasë për Allah, për Zotën e ke pasë, për asë një në të rës të të të të të, atërën qovë se e ke bo për Allah në gjallë e huala. Ti ki me marë shpërlimin të këllahu. Nuk ta hubë se apën të këllahu gjallë e huala. Asë në këtë bot, botë, asë në botën të të të të të të të të,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 telefonat e Rodos Selam aleikum Aleikum selam rahmetullah a ti shpuna me di dy namoze drek Kanada i kandin a muna me li vstiti drek e, e i kandin op a po me naj ishorzu ose kujde ka ko ma tush edhe a, a duna me bo nje E që është nga me bojnit, pykja, pykja, pykja është, a më ka më dhënë për stekën në lëmi, pykja e tre të është, a më nga më dhënë me së kumave dhe dhe shumë pa pajtot. Do okay. këm okay, pykja, selam aleykum. Aleykum, selam aleykum. Lidhje në bashkimës namazëve lejohet në situata dhe rëthona specifike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 me e falë drekën me i kindin. Atër e falë drekën dure qate, jep selam, dhe qohet e bën njetë me falë i kindin, dhe e falë edhe i kindin në kone drekës dure qate, dhe jep selam. Apo e falë drekën dhe i kindin, nga dure qate në kone i kindis, nga se nuk ka pasmën si me e falë drekën në kone vetë, atër si dhëtar i lejoat me shtu në amazën drekës deri në kone i kindis, Në pason e kuni që i diskutin ku ai që nidë e bashkon drekën dhe i keni ndukë ki i fal dy nga dy. Kjo kur është musafir, kur është udhëtar duhetim, kur është udhëtim. Dërso. Në rasti se pasivi që kur në vendin e ti ku e fal namaz në e plot atëre ky nuk lejohet me shkutu namazin. As ses. Njeri për shkak të smut, nuk ka mundsi për çdo vakm u çu mu fal. E ka vështirë me abdes, e ka vështirë me dhëtu, ka problem.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 Lejohet me bashku në bashkun namaz, sikurse për shembull mjeku që ka nevojë të futet në operacion. Ato operacioni i tij zgjat 6 orë, 7 orë. Dhe për këto 6 orë ik namazi. Iki i Hindias u nefalet. Atë lejohet që para operacionit me bashkun namazën, së pron drek me i kindi dhe sa më vonë me atësin dhe të futet në operacion. Andaj vandalia nuk e shfut namazën, por e bashkon kur ka nevojë. Në situata do të të të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 Po, a ço. Në ço. Në përkatë pyetjes së për për se parë, se si ti e zani, ti fal namazin, është në rregull. Nga se ezani është shenjë se ka hyr koha e namazit. Ës shenjë se ka hyr koha e namazit. Prandaj, posa të hyr koha e namazit, ti nuk ke nevojë me prit dizo falë të falën burrat xhami. E fal namazin kur nevet.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 Fryrja hundve nuk është prejgjërave që e prishin abdesin. Nuk është e as pasrimi i veshve, nuk është prejgjërave që e prishin abdesin. Allah edhe në mësë mire. Dhe e inkuadrojmë pytën e fundit përsonëtë. Alo. Urna. Mimrama. Mimrama. Pakmajëve të njela një pytë dhe që është jesë ledimit koronit gjatë kohës të glitë e mreve. Po. Po.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 edhe pëse disa djetarë kanë preferu që t'ket një loj pengese mes duarve të sojë dhe koranit, si kur s'osht një pëshkira, po qarqafa, po dorza, kështë më ratë. Që se okay. këtu i ka, s'ka pengese. Për, për hirtë dhe gjurëtë, a ka mësime nga skjarua qëka është qënësore të koranit? A është skjallët të koranit, a po materiali, materiali i librët, letra, ashtë e rëpësishme? Po e qartë, e qartë, po e në qartë. Po. po. krej që ka ka lidhe me Koran, është rëndësishme për nejeve. Edhe pse pasaj në rëndësi dëllën. Për shambull, më rëndësi është lezimi. Por, kuptimi është ma më, më rëndësi. Por, ma, e, ma i rëndësishme se kuptimi është të punuarit me te, gjykuarit me te. Por fakti që, qënësoren nga Korani është me punu me te, kjo nuk e nënvlerësën lezimin. Dikush me tonë, për shambull, që ka qënësoren për Quranët,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 Kasto gjithë të janë të shenjta. Edhe shkrimi i ti tij dhe fletët e tij, gjitha këto duhet të kemi kujdes. Por a është kjo fundi i shehnisë ti? Jo. A është kjo censura e Thelbit Kur'anit? Jo, patyshëm. Censura e Thelbit është, do të thot, ë uh, puna me të, gjykimi me të, kuptimi i tij. E kështu më, kjo është censurë. Mirë po, të nuk jasbej shenjterin edhe të faqeve dhe fletave edhe të shkruaneve të Kur'anit. Allahu në luqizut Gjellera të e ushqen zamër të me madhri, me madhrim dhe Allahu Gjellera dhe madhrim dhe i fesë ti, Quranit dhe sunetit pe i gambeni sër Allahu a.s. Allahu Gjellera mundësov që të njohim drejt fejnë Allahot, e ndërtoa dha që filluam të flasim për te ditën e gjukimit dhe botën e për tejme. Dhe sikur që a përmenda në fillim, pa e për fundem e të shikun ruar, kemi filluar që të flasim për tejme në qëka thot feja